Larun batekoa egun historikoa izan zen eskoaldean, maiatzaren hogeita udala udalautezkundetan herritarrek emandako agindua bete eta irunen zein ondarribian zerrenda bozkatuen ekartuzuten agintemakilla. Baina oso modu desberdinetan egia esan. Irunen gutxiengoan eta sozialisten amar autetxien babesoiarekin Jos Antonio Santano alkateak bere zeigaren agintaldia abiatu duen bitartean ondarribian hogeita sortzi urtez Euskalderri jeltzalea agintean izan ondotik abotsan itzekartu baitu lekukoa. Igor, enparan araneta... Sein egiten duzu edo hitza ematen duzu alkate karguari dagozkion bete beharrak zintxo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez bai hitza ematen dut alkate kargoari dagozkion bete beharrak zintxo beteko ditud Euskal euskalherriak onartu ez duen araubide batek hala behartuta Aldaketak ilusioa piztu duela agerikoa geratu zen jendez gainezka zen udalareton agusian, baita kanpoan bildutako jende baiara ikusita ere. Ekartuko litza egake lehenik eskerak ematea kalixari makia entregatzea etortzeagatik, eta lehenengo itza taldei eskentzea proposatzen dizuet, eta gero bukera eran nikartuko itza, itza berri do. Bainerako talde politikoei emaitzienen hitza alkate berriak haien artean Euskal Herria Bilduko Garoa Leku onari koalizio soberanistaren bi autetzien babesari esker izendatu baita alkate eta Garoa Leku honak berak aldaketa historikotzat du. Aldaketa da gaur hemen ikusten duguna, aldaketa historikoa ere. Izan ere 28 urte ondoren aginte makila talde politikoz aldatu bai da eta eskerreko bidea hartu du. Aldaketa honekin, gu, ondarribiko EH bildu talde politikoa posi gaude. Izan ere, maiatzako goita sortziko hauteskundetan, ondarri biharrek ezkerrera jotzea erabaki dute. Hamazazpiz zinegotzitik, hamaikak ezkerreko begira dugu, Eta bederatzik, gehien gozoak, ezkerrekoa, euskalduna eta larde publiko parekide eta bakarraren aldekoa, historikoa eta herrian jendeak izan bituen zalantza guztiak bastertu nahi izan zituen ere, behin, igoren paran, alkate izendatzeko babesa emanik, Euskal Herria Bildu aldaketak iraundezan, ere, elkarlalerako eta kudeaketarako prest dagoela iragarriz. Egingo genuenaren inguruan zalantzaregonda giroan, herri batzarrean erabakitakoa publiko egin dugun arte. Gu aldiz argi genuen aldaketa gauzagarri egingo genuela. Orain ere, begiak guregan daude, urrengo pausua zein izango den galdezka, baina gaur, bi deian agusi adierazi nahi ditugu ondarribiko EH Bildutik. Gaurko eratze plenoan irudikatzen ari garen errealitate honek iraun dezan nahi dugu. Hau da, gaurkoa benetako norabide aldaketa bat izatea nahi dugu, eta ez ziaboga bat urte ondoren berriz ere abiatze puntura iristeko. Horregaitik gure jarrera eraikitzailea izango da. Gure herriak beharretarazo gehi egi ditu pilatuak eta guzti horiei 21garren mendeko politikekin erantzun behartzaie. Modo hanetan bakarrik egingo bai gara hondarri biharrak berriz ere gure herriaz harro. Izan ere, gaur EH Bilduk Gipuzkoako 50 herri baino gehiagotan hartuko du aginte makilla. EH Bilduk erakutsia du badagoela herriak egiteko eta kudeatzeko beste eredu bat. Ezkertiarra, demokratikoa, feminista, euskalduna, abertzalea eta aurrerakoia. Eta hori da guk ere ondarri biarentzat amesten duguna. Igorren paran Araneta eta alkate berriak bere partetik intentzioa dirazpen garbia egintzuen agintemaki jartuta bere lehen hitzartzean, Ez du inoratzean utziko. Gaur hasiko dudan ibilbide honetan, Nire aliantza herriarekiko izango da. Ondarbitar guztiokaintza hartuko ditut. Ezberdin pentsatu, ezberdin sentitu, ezberdin sinistu, ezberdin maitatu eta ezberdin bizita ere. Benetako berdintasuna, elkarren arteko errespetua eta beharrandiena dutenekiko elkartasuna bultzatuko dut, inorratzean geratu ez dadin. Herrian bizi nahi izatea eta herrian lan egin nahi izatea nerezako eskubide bata. Eta gogor lan egingo dut inork bere borondatearen kontra erritik alde egin behar izan estezan. Gaur egun dauden beharrak ondo identifikatu eta hauek asetzeko baliabideak jarri nahi ditut. Ezpaitago benetako askatasunik asetu gabeko oinarrizko beharrak dauden bitartean. Pertsonen ongizatea bilatuko dut. Lereak onarri hartu eta lehen haipatu dugun bezela. Baina lege hauen gainetik ere egiteko nago, Justizia egiteko horrela egin behar badut. Gobernantza eredu berri bat plantan emango duela iragarridua botxanitzek, ala udaletxeko ateak denei ireki eta instituzioek galdutako zilegitasuna berreskuratzeko erronka erregintzan du. Instituzio politikoen zilegitasuna krizian krisia, dago. Gurean ere, azken urteetan herritarren atxikimendua galduz joan da. Bizike garantzitsua da udalak galdutako zilegitasun Hori berreskuratzea eta herritarrak udal kudeaketaren parte sentitzea eta egitea. Elkarrekin indartsua garelako etorriko direnei aurre egiteko. Herri kudeaketan helburua ezin da errentagarritasuna bilatzea izan, etorkizuna bermatzea baizik. Lan guztia hoe jorratzeko guztion elkar lankietza beharko dut. Udaukide guztiona bai, udal langilegoarena ere, herriko eragile guztiena ere eta zergaitik ez, Norbagnakoena ere. Zue guztio gabe ezinezko izango da erronka hauei aurre egitea. Eta gainera, egindako lanak, ez dira hain eman izango. Ez gaita zue bakarrik utzi jauregi honetan, ez Aldaketa historikoa ondarribian beraz, eta irunen aldiz, marka historiko guztiak hautsiz, Jose Antonio Santano Clavero, sozialistak bere seigarren aginta aldia beteko du. Oiana, Briones Aramendik, Euskal Herria Bilduko hautagaiak ere, bere burua orkestu zuen alkatzetzara, Don José Antonio Santano Clavero, Sí, presento mi candidatura. Don Xavier Iridoy Olaizola. Es, es dud nire burua orquestan. Doña Ollana Briones Aramendi. Vai, nire burua orquestan dud. Don David Nuño García. Es, es dud nire burua orquestuco. Don Inigo Manrique Cia. No, no presentamos candidatura se candidatos Eta bien arteko leian amar zan, bozka zan, sozialistak denak lortu zituen santanok. Eta bitxikeria izan baiteke, baina esan guratxua, Euskal Herria Bilduko hautagaiak sei bozka jaso zituela. Bere lau autetxiena, ez ezik, elkarrekin Podemoseko bi ordezkariena. Gogoan hartu behar baita, azken agintaldian, gobernu koalizioan izan direla sozialistekin. Nolara jere agintaldi berrian gobernagarritasuna akordio puntualekin bideratu beharko du momentuz alderdi sozialistak irunen, izan ere esan. Eusko Alderri udal gobernua osatzeko eta alkatetzak albidetzeko Euskal Autonomi Erkidego mailean duten akordioakari, jeltzalek zuri bozkatuz Santanok aginte makilla eskuratzea erraztu badute ere, ikusteke dago oraindik udal gobernua eratzeko akordioa lortuko ote duten. Jose Antonio Santanok Demokraziako 12 legealdietatik seigarrrena beteko du horrela alkategisa eta ilusioa eta irundarren alde lan egiteko gogorik ez du la faltaan nabarmendu zuen aginte makillaren hitzartzean. Euskaraz eta gazteleraz emozio handiz beti eta Irungo alkate izatea munduko okupaziorik orena dela. Eskertuta. Irunda jaio nintzen iria, bertan bizi naiz eta bertan egiten dut lan. Nire eguneroko seregina da, kezka sortzen dizkidana eta nire pos ahundienetako asko ere aurkitzen ditudana. Inoiz baino gehiago behar dugu orain bizitzeko eta lan egiteko moduko irin, irun bat, alor guztietan asteko eta garatzeko aukera emango diguna. Iritarrek, beren babesa eman digute elburu horri begira lan egin dezagun, baina hezi dugu aztu gu besterik gabe lan hori aurrera eramateko ardura dutenak darela. Lanean ari garenean ezin gara aietaz ahaztu eta oso gogoan izan behar dugu eman diguten misioaren erantzukizuna. Hoi, tengo que reconocerles, hoi, sobre todo, soy una persona feliz. Que be, que be cumplida con enorme emoción, eh, la gran ilusión y el singular privilegio, y quiero remarcarlo, el singular privilegio que es poder seguir aportando a esta ciudad mi trabajo y mi experiencia. Para que siga desempeñando lo que se me antoja es la mejor ocupación del mundo, ser alcalde de Irún.